Роберт Шеклі Координати чудес Читає Сергій Оробчук Розділ 27 Йдучий Кармоді розглядався, а розглядаючись підмічав. Усе було таким, яким і повинно бути. В мейпл театрі сьогодні показували сагу «Елефантини» і тало пригодинський фільм «Жака Мара» блискучого молодого режисера, що вже подарував світові зворушливу пісню «Мої хран» і хвастьку комедію Париж о 14-й. Перед початком виступала проїздом тільки один раз» нова вокальна група «Д'яконан і Фунгі». «Фільм здається цікавий», сказав Кармоді. «Не для мене. Кину виграш». Кармоді зупинився біля галантереї і Марвіна, заглянув у вітрину. Побачив макасини на півкеди, джинси з торочками собача шарпанина, на шині хустки з легковажними малюнками, білі сорочки з відкладними комірцями. Поряд у крамниці канцтоварів кинув оком на свіжий колірс, погортав Ліберті, зауважив ще Мансі, чорного кота і шпигуна. Якраз надійшов ранішній випуск Сан. Тижневики і газети, що давно перепинили своє існування. Ну, запитав Виграш, твоє місто? Рано казати, відповів Кармоді. Поки що ніби й воно. Він перетнув вулицю і зазирнув у закусочну Едгара. Вона не змінилася. Біля шинкваса, попиваючи содову, сиділа гарненька дівчина. Кармоді її зразу впізнав. «Лейна Тернер, якся маєш, Лейну?» «Прекрасно, Томи. Девненько не бачились?» Я впадав за нею в старших класах. Пояснив він, виграшеві вже на вулиці. «Забавно, як усе пригадується». «Забавно, забавно», – сумнівом проказав виграш. На перехресті Майплвуд-Авеню та Південно-Гірської вулиці стояв полісмен. Він посміхнувся Кармоді між двома змахами жезла. «А це Бертлан Кастер», – сказав Кармоді. Був незмінним захисником у найкращій команді за всю історію школи Колумбія. А глянь туди. На того чоловіка, що заходить у залізні товари, що он махає мені. Це Кліфтон Уеб, директор нашої школи. А ту блондинку за квартал звідси бачиш? Це Джин Харлоу. Була офіціанткою в ресторані. Кармодістишив голос. Всі казали, що любила гульнути. У тебе багато знайомих, сказав виграш. Ще пак, я тут виріс. А це міс Харлоу. Вона йде в п'єрі в салон краси. Ти і П'єра знаєш? А то ж, тепер він Перукар, а під час війни був у французькому опері. Стривай, як його прізвище. Згадав, Жан-П'єра Мон, ось як. Взяв собі дівчину з місцевих, Керол Ломбар. Цікаво, – знудженим голосом сказав виграш. Так, для мене цікаво. А ось ще знайомий. Добрий день, пане мер. Добрий день, Томе. Привітався чоловік, торкнувшись капелюха, і пішов далі. Це Фредерік Марч, наш мер, – пояснив Кармоді. «Грізна особа. Дотепер пам'ятаю його дебати з місцевим радикалом Полом Муні. Варт було послухати. «Хм, щось тут не так, як треба, Кармоді», – сказав Виграш. «Щось моторошне, щось фальшиве. Не відчуваєш?» «Та ні. Кажу тобі, що я виріс серед цих людей. Знаю їх краще, ніж самого себе. А он – Полет Годар. Ось там, помічниця бібліотекаря. Привіт, Полет». «Привіт, Томе», – відгукнулася жінка. «Не подобається мені все це?» – наполягав Виграш. З нею я не був надто близький, сказав Кармоді. Вона зустрічалася з хлопцем з Мілбурна на ім'я Хемфрі Богард. Він завжди носив кроватку метелик можеш таке уявити. Якось він побився Лойном Чейні шкільним сторожем. До речі, надавав йому. Я це добре пам'ятаю, бо якраз зустрічався з Джунхевок, а її найближчою подругою була Мірна Лой, а Мірна знала Богарта і... Кармоді, стревожено урвав виграш, остерігайся. Ти чув будь-коли про псевдоакліматизацію? Не сміши. Кажу тобі, що знаю цих людей. Я виріс тут, і це були мої найкращі роки. Люди тоді не були такими нікчемними, вони справді були чогось варті, вміли за себе постояти. Вони були особистостями, а не юрмищем. А ти певний? Твій хижак, дурниця, не хочу більше слухати. Глянь, он Девід Найвен, його батьки з Англії. Це люди простою до тебе. Ну, звісно, вони так давно мене не бачили. Він стояв на розі а його друзі рушили до нього по тротуару і брухтівкою, виходячи з крамниць і крамничок. Їх були сотні, буквально сотні, всі давні друзяки. Серед них він опізнав Алана Леда, Дороті Ламур і Ларі Бестера Креба. А за ними Спенсер Трейсів, Лайонел Барімор, Фредді Бартолом'ю, Джон Уейн, Френсіс Фармер. «Щось тут не так», – стривожився виграш. Це як слід», – відмахнувся Кармоді. «Крізь були його друзі». Вони підходили ближче, простягали руки, і за всі ті роки, прожиті далеко від рідного дому, він ніколи не був щасливіший, ніж зараз. Як він міг їх забути? А тепер усе пригадалося. «Кармоді!» – крикнув виграш. – Що тобі? У твоєму місці завжди така музика? Ти про що? – Про музику. Ти не чуєш? Тільки тепер Кармоді звернув увагу на музику. Грав симфонічний оркестр. Та годі було зрозуміти, звідки долинають звуки. Давно вона грає. «Як тільки ми тут з'явилися!» Коли ти рушив вулицю, залунав тихий бараванний дріб. Коли проходив повтеатр, почувся жвавий пасаж сурми. Коли ти заглянув у закусочну, вступили сотні скрипок, досить солодкава мелодія. Відтак? Музичний супровід кінофільмів. похмуро сказав кармаді. Вся це клята вистава за сценарієм, а я навіть не помітив. Франшотон торкнув його за рукав. Геррі Кубер поклав на плече свою величезну лапу. Лерд крегер поприятельськи облапав його як ведмідь. Ширлі Темпл вчепилася в праву ногу. Інші обступали тісніше-тісніше, все ще посміхаючись. «Сітрайте!» – завела в кармаді. «Сітрайте, Бога ради!» І далі все сталося трохи швидше, ніж він спромігся збагнути.